și video live pe Facebook. În deschiderea emisiunii de astăzi, vă rog să-mi acordați un minut, maximum două, în care vă voi citi direct din comunicatul DNA, doar o parte, doar partea de sinteză, pentru detalii va trebui să citiți dumneavoastră, că e o lectură interesantă, să știți. Zice așa... Înainte de toate, dacă n-ați aflat până această oră, domnul Dragnea Nicolae Eliviu a fost pus sub acuzare, ceea ce înseamnă că este suspect, atenție, deci nu inculpat, este suspect în momentul de față, s-a început urmărirea penală persoană împotriva domniei sale, alături de alte opt persoane, cele mai multe dintre ele sunt din conducerea firmei Teldrum, dar și funcționari de la Consiliul Județean Telorman. Este suspect de a fi săvârșit infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, două infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapt are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, și două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținerea de foloase pentru sine sau pentru altul. Și acum vă citesc faptele rezumate, așa cum sunt ele descrise. În, vă citesc direct din comunicatul DNA. Zice așa. Grupul infracțional organizat a fost constituit inițial de către Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Telorman, Fișcuci Marian, un apropiat al acestuia, Mugur Bătău și Victor Piperea, funcționar de la CG Telorman și Neda Florea, la momentul inițial persoană cu funcție în conducerea Teldru. În vederea asigurării pe termen lung a beneficiilor pentru membrii grupului infracțional organizat, activitatea infracțională a fost concepută în etape în funcție de structura unității administrativ-teritoriale a societăților controlate de membrii grupului infracțional organizat și de funcțiile inf și influența pe care aceștia le-au dobândit. Activitatea de pregătire și modul de acțiune al grupului organizat a impus în principal următoarele etape. 1. Privatizarea drum și transferarea acestei persoane juridice din proprietatea Consiliului Județean Telorman în sfera de influență și control a suspectului Liv Nicolae Dragnea prin persoane interpuse. 2. Achiziționarea în patrimoniul Consiliului Județean Telorman, atât din fonduri ale acestei unități administrativ-teritoriale cât și primul obținea unui credit bancar a unui utilaj, tren-reciclator-stabilizator la rece în situ, de o valoare mai mare de 30 de miliarde de lei vechi, care apoi a fost închiriat și ulterior înstrăinat către Tel Drum. Acordarea în perioada 2002-2005 a lucrurilor de reabilitare și întreținerea structurii rutiere aflate în administrarea Consiliului Județean Teleorman către Tel Drum fra exista o procedură concurențială de atribuire, deși societatea comercială devenise persoană juridică cu capital privat. Crearea și implicarea în activitatea infracțională a unui număr mare de societăți comerciale controlate de membrii grupului infracțional organizat, astfel încât acestea să poată fi interpuse în procedurile de atribuire a contractelor publice, să fie utilizate pentru crearea de circuite comerciale și financiare și să fie asigurat transferul beneficiilor materiale către membrii grupului infracțional organizat. 4, 5, nu mai știu la cât am ajuns. Asigurarea câștigării de către Teldrum a contractelor de lucrări finanțate din fonduri publice, în special în cazul Consiliului Județean Telorman, prin folosirea influenței de care se bucurau membrii grupului infracțional organizat. Obținerea în mod preferențial și fraudulos de finanțări din bugetul național prin intermediul suspectului Liviu Dragnea Nicolae și obținerea în mod nelegal de fonduri din bugetul Uniunii Europene prin furnizarea de documente false și inexacte, atât în cazul în care beneficiarul fondurilor era într-o primă etapă unitate administrativ-teritorială, adică județul, care ulterior direcționa fondurile către Tel Drum, cât și în cazul în care beneficiarul fondurilor era în mod direct una dintre societățile comerciale controlate de membrii grupului infracțional organizat. 6. 7. Facilitarea și intermediarea numirilor unor persoane fizice în funcții din cadrul administrației centrale, centrale atenție, nu mai vorbind de județi, prin intermediul membrilor grupului infracțional organizat care administrat Tel Drum. 8. Furnizarea de fonduri pentru formațiunea politică din care Liviu Nicolae Dragnea face parte, prin donații ale membrilor grupului infracțional organizat și ale societăților controlate de aceștia. Sigur, aceste donații, comentez eu, probabil că sunt publice, însă altfel stau lucrurile dacă banii erau bani murdari. 9 prin prisma influenței pe care Liviu Nicolae Dragnea o avea la nivelul administrației centrale și în sfera politică, asigurarea accesului la informații confidențiale din cadrul instituțiilor administrației centrale și furnizarea de documente cu caracter confidențial către membrii grupului infracțional organizat din mediul privat. 10. Obținerea de beneficii patrimoniale de către membrii grupului infracțional organizat provenite din activitatea infracțională și din utilizarea frauduloasă a fondurilor publice beneficii cărora membrii grupului infracțional organizat le dau o aparență legală prin scoaterea lor din patrimoniul societății, în special cu titlul de dividende, prin plata unor remunerații cu titlul de salariu, prin simularea unor operațiuni comerciale sau civile de transfer și de drepturi de proprietate sau drept de folosință prin încheierea unor contracte de prestări servicii sau livrare bunuri între societăți. După care urmează o detaliere, contract cu contract. N-am văzut niciun contract mai mic de un milion de euro. Este vorba de zeci de milioane de euro, care explică astăzi, dintr-o dată, cred pentru publicul din România, cred că merita să știe publicul din România, de ce domnul Liviu Dragnea este atât de bogat. Acum, dincolo de asta, vă reamintesc faptul că vorbim de un comunicat de presă și de o cercetare aflată în curs. DNA-ul încă nu a încheiat-o, încă nu a făcut un rechizitoriu, încă nu l-a trimis în judecată și, cu atât mai puțin, nu a obținut o Uh, condamnare definitivă pentru aceste fapte. Dar lucrurile devin din ce în ce mai complicate. Iar domnul uh, dracnea Nicolae Liviu uh, ne-a demonstrat în acest an cel puțin că din poziția în care se află în momentul de față poate face foarte, foarte mult rău țării noastre uh, încercând să scape, iată, este la al treilea dosar fără a mai socoti pe cel în care a fost condamnat definitiv. În momentul de față, este cercetat în trei dosare penale, care mai de care mai frumos și mai periculos în același timp. Întrebarea mea, doamnelor și domnilor, pentru dumneavoastră este ce credeți că va face în continuare Liviu Dragnea? Este acesta sfârșitul său sau, din contră, nu? Ce va face Liviu Dragnea? Cred că nu se va supăra pe mine dacă îl compar în momentul de față cu un lup încolțit. Domnul Dragnea, categoric nu este un miel. Ieri, probabil anticipând ceea ce urmează să se întâmple astăzi, a fost la tineretul social-democrat și a povestit ce înseamnă să fiu un politic, ce înseamnă să intri în politică ca să asfaltezi județul Tellerman și cum sunt astăzi ceilalți uh celelalte județe învecinate, invidioase pe faptul că Teleormanul a fost asfaltat. Da, a fost asfaltat, dar niște oameni s-au îmbogățit foarte mult, uh, au devenit atât de puternici încât, în final, au pus mâna pe puterea centrală a statului român. Despre asta vorbim. 0372069599 vă invit să sunați. Liviu, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua tuturor ascultătorilor noastre! Da, Liviu e... Lup între luci o dată. Și a doua oară, eu m-aș gândi un pic că și într-o altă cheie. Săpâna trecută, zburel, toată a fost la Bruxelles și s-a întâlnit cu Tim Că uh -huh. Căruia se pare că a tot. prezentat un alt proiect de lege da, decât nu, cel... Vre. Una e în presă, una e declarația da. publică și altceva. Părerea mea, da. opinia mea, că s-a întâmplat acolo, pentru că eu urmăresc așa o linie a relației europene la București, Așa. și eu cred că i s-a transmis destul de clar în Ministrul Justiției că e cam gata. Nu se mai poate. Iar acum lucrul ăsta mi se confirmă prin, pur și simplu, uh, Olaf. Vedeți că sesizarea Olaf este potrivit comunicatului DNA din 30 septembrie, dacă am reținut eu, 2016. Da. Și da. foarte interesant, cineva a găsit un link foarte bun în legătură de pe ziare.com din 2011, referitor la întreruperea uh, finanțării, la un moment dat Comisia Europeană atunci, în 2011, ne-a suspendat uh, finanțarea toate fondurile europene din cauza exactă acestor drumuri, DG701 și DG, Vai. nu mai știu care, din Tellerman. Vedeți că se leagă, de asta România e... Haideți la subiect, că e multă lume care vrea să spună. Deci, ce credeți că va face? Din punctul meu de vedere, pentru domnul Dragnea, e cam gata. Și asta, în două planuri, e cam gata în planul european, că acolo speram toți să se întâmple ceva și în sfârșit s-a întâmplat. Astăzi, întâmplător, nu e întâmplătoare. Mare atenție, Liviu, vedeți că Ministrul Justiției nu prea mai e toată această bătălie. Ea s-a mutat în Parlament. Sigur că s-a mutat în Parlament. S-a mutat în Parlament pentru cei care vor să vadă un proces democratic uh, cerut în februarie de către români, uh, cerut în februarie în stradă, cerut în februarie de către instituții, dacă se va legaliza ceva, dacă va fi o lege, aceasta trebuie să treacă printr-un proces parlamentar. Dar acest proces parlamentar, pleacă, așa cum s-a întâmplat și cu legile justiției, de la pachetul propus de Tudorel Toader. Din punctul meu de vedere, Tudorel Toader joacă un rol important. Iertați-mă, trebuie să fac. Aceasta, există această confuzie în societate, care nu e puțin lucru și am impresia că cineva o întreține. Aici nu vorbim de așa-numitele legi ale justiției, de cel puțin de legea organizării și funcționării instanțelor de judecată sau autorității judecătorești. Vorbim de modificarea codului penal, de modificarea codului penal. Acum dumneavoastră spuneți Liviu și e bună observația dumneavoastră că uh, a venit, și-ar fi venit mă rog, discuția de la Bruxelles. Eu observ așa că oricâte lucruri ar, de, ar dezincrimina domnul Dragnea Cred că infracțiunile astea de fraude cu fonduri europene nu le va putea dezincrimina decât dacă ne scoate mai întâi din Uniunea Europeană. Adică nu se poate să ajungem până acolo. Poate să facă niște modificări în Parlament, dar pe asta chiar trebuie să fim conștienți. Nu poate să o facă. Ne scoate din Europa. Sau trebuie să ne scoată întâi din Europa ca să poată să o facă. 0372 e o discuție grea. Nu vă întreb lucruri la, ușoare la această emisiune. Vă întreb lucruri ușoare la emisiunea. Cu bani de dimineață. Cristina, bună ziua! A, bună ziua, domnul Coran! Scuzați, e prima oară când vorbesc la radio Sunt foarte emoționată Vreau să vă spun ce am gândit când am auzit Vestea la, pe postul dumneavoastră Dar înainte de toate vreau să vă fac felicitări Pentru postul de radio Pentru emisiunea dumneavoastră În general Și acum, revenind, da, da. Eh, revenind la subiect Vreau să vă spun ce mi-a Trecut prin cap când am auzit Vestea asta Domnul Guran, este o rușine Din punctul meu de vedere că a trebuit Olaful din Europa să se sesizeze uh, de hoții noștri din România. Deci asta era uh, ceea ce vroiam să vă spun. Uh, uh, piatra înainte de a ști detalii, nu le știu, dar țineți cont de faptul că Olaful lucrează destul de strâns cu Curtea de Conturi a României. Curtea de Conturi a României este o instituție cam fără dinți, așa. Dar pe partea asta cu fondurile europene, indiferent cine conduce Curtea de Conturi, că e domnul Văcăroiu, că e domnul Busuioc sau ce oameni or mai avea să-și pună pe acolo, acolo lucrurile se duc la Bruxelles. Adică s-ar putea... Ca lucru, da. Adică, știți, încă nu dați cu piatra în autoritățile no. din România. Să vedem, eu acum speculez, să vedem cine ce a descoperit și cum. Da, da, în orice caz. De a, pornește într-un fel de știre apozată că a fost sesizată de Olaf chestia asta uh -huh, uh -huh. din Europa. Deci, dacă ar fi am greșit, am înțeles eu greșit și ceva din România s-a mișcat inițial, cum parcă mă înțeles. Dar să știți că și la Olaf va... tot români lucrează pe partea cu România. Domnul Guran, deci în orice caz Asta v-am spus Eu am fost plecată foarte mult timp din țară Și mă rog De când am venit acum De câteva luni Sunt, cum să vă spun, dezgustată e Cristina, ok, spus. ok haideți, Ce credeți că va face Dragnea? Hai să ne punem puțin în blana lupului, ca să zic așa eu nu pot să mă pun pentru că eu nu sunt la nivelul lui. Dacă înțelegeți, să încerc să nu, fiu, să nu vorbesc cu sau să jic... Am jicu, înțeles, să... da, nu, de aia a nu pot să mă pun și nici în uh, rândul, uh, cum să spun, celor din închisori, cum ar cum fi. a zis putea, nimeni mă rog. să fiți infractori. Pe... Crist Eu nu, nu, dar pentru că infractorii acum sunt toți afară, deci după deci ce să, e o discuție foarte Eu încă, am, -am spus... încă nu sunt toți afară încă nu, deci încă o dată, e, e ok, ca cetățean al României trebuie, sau e bine să gândești așa, doamne, să respecte legile să avem legi în țara asta care să nu fie călcate în picioare sau să fie doar pentru popor și pentru ea de sus să nu se aplice însă în același timp v-am spus, v-am avertizat de mai multe ori urmează o toamnă complicată ...toamna în care se va decide ce se întâmplă cu țara noastră. Comunicatul de astăzi al DNA, cred eu, va precipita cumva lucrurile. În ce sens? Asta e întrebarea pentru dumneavoastră. Bună ziua, Mihai! salut, Moise. În primul rând, eu cred că cariera lui Dragnea se încheie când a avut prima condamnare. În mod normal, în mod normal așa era. În fine, trecem peste asta... Nu s-a încheiat. Să vă amintiți de asta dar, că eu am sentimentul că va trebui totuși să luăm în discuție Constituția României cât de curând pe această temă. Și atunci până, să vă amintiți da, de chestiunea asta. Vă rog. Da, ar trebui. Și acum, da, chiar ar trebui să se termine, pentru că nu se poate să avem în fruntea țării, până la urmă, un om cu căruia îi se aduc asemenea acuzații grave. Avem nu unul, ci doi oameni. A, vă reamintesc da, faptul do, că exact. și președintele Senatului este trimis în judecată. E trimis în judecată da, de, da, de nici da, da, un da, suspect. De... Deci e incredibil așa ceva, cred că în România am mai făcut-o niciodată. Ce credeți că va face de Eu cred că vom lua la legile justiției și cred că vor apărea tot felul de tergiversări, ca și în cazul uh, acela de la Telorman, cu direct, nu știu exact cum se numește procesul, când s-a retras un judecător uh -huh. și iar se tergiversează, iar se pelungește, cred că așa va face tergiversări și vom lua la legile justiției. Uh -huh. Tipic. Ok, vă mulțumesc pentru opinii 0372069599 Gelu, bună ziua! Vă reamintesc, sunt cam multe infracțiuni de dezincriminat, iar una dintre ele, cel puțin, asta cu frauda cu fondurile europene, v-am spus, nu cred că poate fi uh, dezincriminat așa ușor. Ne dau afar din Europa. Poftiți, Gelu! Bună, uh, bună ziua, Moise! Uh, Măuise, ceea ce ai spus și ceea ce s-a discutat până acum îmi întărește ideea care ți-am prezentat-o prin februarie după sau în martie când ai avut uh, discuții tot despre Dragnea. El își dorește să fie albit și pentru asta va forța cu tot ceea ce poate în justiție, în parlament dacă se poate și în afara, se vedea cum surdus la DNA susținătorii lui, zice-se astăzi sau ieri când a fost ca martor, da. va forța să fie albit pentru că el își dorește puterea în România, indiferent că își dorește să ajungă prim-ministru, care-i micuț, sau că își dorește chiar pe, pe cum îi zice, pe țință președinte. mai lungă, da. să, ajungă chiar, să ajungă chiar președinte. No, acum toate astea ce se întâmplă, da de, da de, lor opri să nu mai poată să ajungă, deși îi, îi păcat altceva, că ajungem să discutăm despre un asemenea personaj. Din păcate, un asemenea personaj e în fruntea țării și discutăm despre el. Asta e cel mai mare păcat. Nu okay. faptul că ajunge la indiferent unde. Gelul să știți, că eu întotdeauna, așa e felul meu de a fi, privesc orice neneorocire ca pe o încercare. În viață, în general, să știți că astfel de momente sunt cele care sudează națiuni, dacă vorbim despre națiuni, sau persoane. De câte ori treci printr-un moment greu, Indiferent cum îl depășești, vei fi mai puternic după aceea decât ai fost înainte nu, nu zic că trebuie să o ducem din dezastru în dezastru, cum e soarta națiunii noastre În același timp, cred că e important să mai și învățăm din astfel de momente 0372069599, ce va face Dragnea după momentul de astăzi, Șerban? Bună ziua! Salut, salut Moise, Șerban, sunt din Craeva Nu va face nimic, va continua să rămână la putere în ghilimele da. în rest nu va face nimic Vedeți că, în momentul e de față, noi... el are un conflict cu primul ministru, care a fost oarecum estompat, dar e clar că mare influență în guvern nu mai are. Hai să fim serios și cu Grindanu ce a avut? Acum l-a adus înapoi și pe Grindanu. Adică l-a făcut varză pe Grindanu, l-a da. dat afară și a băsut joc de el ca, de... ca da. la credință, da. și acum ce? E... Chestia asta Eu nu cu... sunt sigur că l-a pus Dragnea pe Grindanu la Ancom. Eu nu sunt sigur de asta. A fost impus, ca să spunem așa. Nu, ascultați-mă, n ar fi vrut să-l trimită din România pe Grindanu. oferi oferise niște posturi de ambasador pe nu știu unde. Și cred că în curând o să avem ocazia să vorbim și despre asta, pentru că la Curtea Constituțională va intra pe ordinea de zi Ordonanța 14. Aia care a anulat ordonanța 13. 13, da. Aia, și atunci cortea s-ar putea să vrea să știe. Domnul Grindeanu va forța cineva să dați ordonanța 14, caz în care ar fi neconstituțională. Iar domnul Grindeanu va fi aici, la Ancom, dar va fi aici, nu peste mărșițări, cum și-ar fi dorit Dragnea. De aia zic, uneori lucrurile nu sunt ceea ce par a fi. Uh, nu știu, dar cred că am suferit prea mult ca să, nu știu, ca să se mai facă ceva. Hmm. Iar chestia asta, că ne sudăm între noi la greutăți, la greu, ca să spun așa. Parcă nu... de la revoluție în Coace nu mai... Nu mai, nu mai suduri. Să te <laughs> nu mai suduri. Mulțumesc pentru opinii. Asta este. Haideți să facem un plan, stimați ascultători. Ca să facem un plan, eu vă tot timp vis să gândiți ca și a hiști. încerca să anticipați mișcarea următoare. 0372069599. Marian, bună ziua. Salut, Moise. Vă ascultăm. Uh, fa, greu, greu. Uh, am ascultat toți, tot ce au spus uh, ascultătorii noștri, zic eu, Europa FM. Eu cred că va lupta până la capăt, așa cum uh. ne-a promis, deși eu am văzut, uh, am luat-o ca pe o amenințare. Va lupta până la capăt, nu va fi pus în genunchi parcă așa ne spunea până ianuarie. Parcă. Hai să vă citesc, să vă mai citeți ceva din comunicat. Mi-a atras-mi atenția și s-ar putea să vreți și dumneavoastră să știți despre asta. Mai jos, așa zice, Liviu Nicolae Dragnea, în mod direct sau prin persoane apropiate lui, paranteză, fiul, virgulă, fostă soție, a obținut sume de bani sau bunuri mobile și mobile pe care le utilizează, precum și diverse servicii în interes personal al familiei, informațiunii politice din care face parte. vorba de 2,5 milioane de lei, numai în acest paragraf. Deci, știți cum e. S-au mai văzut... Aici intrăm într-o zonă sensibilă, vorbind de fiul lui Liviu Dragnea. Lasă dacă ați fi în locul lui, probabil că v-ați gândit totuși. Foarte, foarte sensibilă. Dar din ce ai citit mai devreme, am citit și eu comunicatul respectiv, avem o dată pentru interes uh, propriu, personal și al formațiunii politice din care face parte. Da. Ok, eu cred că dacă ar fi fost doar în interes personal, ar fi fost... Uh, Folosesc un cuvânt destul de urât, mazilit, de către PSD. Având în vedere că parte din bani se bănuiește că au fost duși și în, în organizația PSD, atunci cred că se vor coaliza da. în apropierea lui. Sper să se repete istoria că am mai văzut coalizări de genul ăsta și uh, au fost date niște sentințe, zic eu, ok să spunem. Da. Vlad Vlad Petrean, ce nu scris... Cel mai tare e vorba de organizarea unui grup infracțional organizat sau ceva de genul asta. Da, dole mafie înseamnă în limba română, grup infracțional organizat în limba comună pe care noi o vorbim, e mafie. Procurorile astea sunt. Ok, acolo mi este cel mai. de chestia asta, mi-e cel mai teamă și e, nu știu, unul din lucrurile care mă dezamăgește maxim în, în țara noastră. În rest, partea cu banii europeni, mi-e greu să cred că va putea să scoată în vreun fel sau alt la capăt. Încep, în, da. Acolo, Începusem să vă povestesc că colegul Vlăduț, Petreanu, a pus pe site o foarte interesantă trecere în, sau promemoria, pro momentul 1997, când liderii PSD de sere la vremea respectivă în frunte cu președintele Adrian Năstase și Grei Partidului Miru și Daniel Popescu s-au dus la un meeting de susținere în fața Parchetului General uh, care îl investiga pe Gabriel Bivolaru, cel care a fraudat BRD-ul după aia în 2011, liderii PSD în frunte cu președintele Victor Ponta și cu Grei Adrian Năstase, Adrian Severin, Marian Vanghelie, Virgil Hrebenciuc și alții au organizat un meeting de susținere cu președintele Consiliul Județean Argeș, Constantin Nicolescu, care vă reamintesc că a fost condamnat în final la șapte ani și o blundă de închisoare, tot pentru corupție. Momentul de astăzi, să știți, 2007 a și o glumă. Dacă Liviu... Bine, sigur, asta e o sofistică rudimentară. Dacă Liviu Dragnea este șeful PSD, iar Liviu Dragnea este șeful unui grup infracțional organizat, rezultă. Ce rezultă că este PSD? 0372069599 Mihai, bună ziua! Alo. Vă ascultăm, Mihai. Um, ziua. Deci, sunt două variante. Liviu de luptă până la capăt, ceea ce cred că va face, fiindcă este foarte încolțit. Cum? Cum luptă Cum? până la capăt? Da. Duce, duce țara în baltă. Altă, altă variantă nu are... Să știți că eu... mai are vreo două variante la dispoziție. Una este uh, modificarea codului penal. Cealaltă este curtea constituțională. Adică pe spețele deja aflate, pe excepțiile deja ridicate la Curtea Constituțională să rezulte o amnistie de asta generală, cum provesteam mai devreme coordonanța Ordonanța 14. Este adevărat, numai că pe problema fondurilor europene e mai dificil. Mm, eu știu. Da. S-ar putea, uite, a treia variantă mi-a scăpat, dar aveți dreptate... Poate forța schimbarea Laurei codruța și dar cumva trebuie să-l convingă pe Iohannis de chestiunea asta. Să-și pună un om la DNA care să bage sub masa aceste dosare. Să știți că bănuiala mea e că toată povestea asta cu drum și privatizarea lui a mai fost investigată de DNA. Sentimentul uh -huh. meu este că această sesizare de la Olaf a fost doar prilejul pentru că procurorul, odată clasat un dosar, n-are voie să-l redeschidă decât cu probe noi. Și s-ar putea să vorbim de niște dosare clasate de DNA cu niște ani de zile, când a scăpat Dragnea, dacă mai țineți dumneavoastră în minte, au prins un polițist din interiorul DNA care a dat informații, îl a fost și condamnat, parcă la 8 ani de închisoare pentru chestiunea asta, dar afacerea tel drum a scăpat. Nu a scăpat. Afacerea tel drum a fost îngropată. A fost clasată, da? A fost clasată. Așa nu este. a fost clasată. Asta înseamnă clasat. Mm. Dar nu -i... Nu, nu, nu. Dosarul ăla există. Da? Un dosar clasat da. poate fi redeschis, să știți. Da. Deci, s-ar putea, s-ar putea să fie sfârșitul domnului de hmm. Credeți că s-ar retrage el? Uh, nu, nu se retrage, că e foarte încăpățenat, după cum se vede. Eu cred că acestea anchete vor mai dura, să știți. Adică... Așa este, numai că nu mai poți fi oprite. Ok, ok. E punctul noastră de vedere. Vă mulțumesc pentru el, Mihai. 0372069599 E o dezbatere grea asta de azi. Iulian, bună ziua! Bună ziua, uh, Cred că Dragnea va lupta până la capăt și va încerca să-și rezolve dosarele care le are deja pe, pe rol, uh, încercând să tragă de timp. Problema cu dosarul pe fonduri europene E un pic mai complicată Și aici va aștepta alegerile prezidențiale, cred eu Totul va depinde foarte mult de reacția noastră la societății Dacă noi vom reacționa și nu-i vom lăsa să Pună, cum se zice, Batista Fețambal Vor fi nevoiți să abandoneze planurile lui Dragnea Și atunci îl vor debarca Dar dacă societatea nu va reacționa va încerca cu orice mijloc. Să știți că societatea la... nu îl poate debarca pe șeful PSD. Doar PSD-știi uh -huh. pot debarca pe șeful PSD. Dar dar PSD-știi vor avea nevoie de un stimul ca să răspundă. Și mai sunt printre ei, cred eu, cred, nu am dovezi, care nu sunt toți mânjiți și care ar prefera să scape de el. Cred. E posibil dar să fie dreptate, dar... Fără știți? un stimul din afară, fără un stimul al societății, acești oameni nu cred că au curajul să... Nu le-am mai văzut situații la. de genul ăsta. Să știți că ei, eu aș zice că din contră, ei se coalizează în momentul în care unul dintre ei este uh, prins la înghesuială. Acum, Liv Dragnea este înghesuit, asta este clar. Când da. e vorba de corupție... A, noastră plecați de la premisa că sunt și PSD-și cinstiți. Și eu nu vă pot acuza. De, adică nu vă pot uh, contrazice. nu știu, am dovezi. Dar, dar probabil, dacă e să mergem înainte cu... Pe bune, doamne, cred, pe bune, chiar credeți că ne a adus ceva nou pentru cineva din țara asta psd sau nu? Adică da, averea lui Liviu Dragnea e o chestie atât de evidentă. Că, dar normal, știam cu toții că asta... Deci specialiștii respectivi sunt că nu, foarte nevinovați dacă ei nu știu în ce partid sunt și ce liderii îi conduce. E, știu, știu, știu foarte bine, știu ei. Foarte bine ce se întâmplă. Eu cred că mai degrabă, mai degrabă se vor coaliza în jurul lui. Atunci vom avea de luptat. Noi, societatea. Noi, societatea. Instituțiile, stat Instituțiile statului de unele singure vorce da. Sunt prea bine înfipți în toate. Curte Constituțională o majoritatea în Parlament. E mult, mult, mult, mult prea greu dacă nu reacționează societatea. Dom'le, stau și mă no întreb trebuie. de ieri cât de înfipți, înfipți dragnea asta. Vă spun că am văzut la un coleg de la TVR pe Facebook, procurorul care se ocupă de acest caz, e o doamnă sau o domnișoară foarte drăguță de 32 de ani, aud care e chiar originară din, originală din uh, Teleorman. Uh, Vă spun că altceva mă frământă. Deci ieri s-a dus la TSD domnul Dragnea și a vorbit despre cum era când era el tânăr și mergea cu căruciorul, cu copilul și erau gropi și a zis eu o să asfaltez județul ăsta. Și astăzi vine de Neau și ne prezintă în detaliu uh, despre lucrări de asfaltate, asfaltare în Teleorman făcute în vremea în care Liviu Dragnea a asfalta Teleormanul. Întrebarea următoare este nu cumva... Adică, de unde nai știa aceste lucruri? Ok, știa că îi cita la DNA, dar de unde știa că ar putea fi acuzat de așa ceva? Hmm? O video, bună ziua! Am chis, scuze că v-am ținut atâta pe firmarian Marian, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! În legătură directă cu subiectul. Da. Nu va face absolut nimic altceva care ar putea face. Va același joc, aceeași presiune. O va pune pe. Majoritatea ministrilor care are în subordine, ca până la urmă iată, să iată, să va Păi da, dar ministrii ce să facă miniștrii? Ministrii administrează domenii. Nu fac, adică, ce să facă ministrii când sunt trei anchete penale în desfășurare la DNA? Ei, presiune va pune pe, pe dânșii. Singura presiune pe schimbat? care poate să o facă e pe Ministrul Justiției să ceară schimbarea lui uh, Chaveșii. Asta e singura singura chestie în care, să zicem, ar putea influența ancheta lui. Altceva nu. Ce să facă Ministrul Transporturilor, de exemplu? Sau Ministrul de Finanțe, Habarna? Bine, mă, mă refeream strict la ministrii de justiție care sunt și care vor mai fi. Da, dar în momentul de față, așa cum sunt lucrurile, chiar presupunând că, și eu îl cred capabil, s-a văzut domnul Tudorel Toader, ar zice, gata domnule, hai că cerem schimbarea doamnei Chioveși, și tot trebuie să fie de acord și președintele Iohannis, până schimbă legile, până hă, hă, mai durează. 0372069599 Dan, bună ziua! Bună ziua, domnule Moise! Vă ascultăm! Da, referitor la întrebările noastre, așa avea și o mică părere, așa... Credeți-mă, cred că ar putea să vină orice guvern, că nu cred că mai are România sensă, părerea mea. Atâta spunem, Dragnea, de ce nu-l arestează mâine? Mâine frumos să vină, domnule, uite aici. Domnul Liviu e Dragnea rău... nu poate fi arestat, este președintele păi Camerei fi. Deputaților. Păi, păi tocmai de asta. Atâta dăm, atât, să se ridice, să, orice guvern vine. Domnule, ascultați-mă ascultați da. puțin, asta cu arestarea e o chestiune foarte sensibilă. Trăim într-o țară democratică. Poți fi arestat în anumite condiții, că ești parlamentar sau nu ești parlamentar, în anumite situații. Adică, nu asta ați okay. vrea, gata, ai, arestăm și am terminat problema. Nu, problemul. nu, nu, nu aș vrea, poate nu m-ați înțeles bine, nu aș vrea. Aș vrea să nu mai fie tărăboiul ăsta la televizor, urmăriți și din asta, din 2007 până... Mai bine tărăboi decât la... liniște. Să vedeți cum, ce liniște a fost până în 2007 și cât de săraci am ieșit din perioada aia. Cât de săraci, și acum că. suntem bogați avem legi... Domnule, avem... estimate domn, ascultați-mă da. puțin, cum vă explicați dumneavoastră, că asta am propusesem și asta o să-și fac la pastila Abizide, da. cum vă explicați dumneavoastră că deși a beneficiat de o grămadă de bani și lucrări de infrastructură, județul mai cel mai prăpădit, printre cele mai prăpădite din România, cum vă explicați chestiunea asta? Spuneți-mi și mie. Bun, ah. dacă v v-a spune... Dacă v Că sunt, sunt de acord că birocratia noastră... Nu e birocratia aici, s-au furat niște bani, banii s-au exact furat... Dacă da. eu, dar lăsați-mă să termin, vă rog. vă rog. Deci dacă vrea zice că în felurile lor și au dreptate, zice nu, tu ci cu dragnea, sigur, ești psd Eu nu țin cu dragnea... e dreptul noastră să țineți cu dragnea. E dreptul noastră. Eu vă spun doar că de atâta liniște altceva. cât a fost, am rămas sărași după aia, chiar dacă au mai dar făcut drumuri pe aici, pe colo dar cine? Țara noastră e vândută nu de acum. E vândută din... De la, 49, nu, domnule, de la romani. De când au venit romanii peste noi, țara noastră n-a mai fost... Hai, ah, pe bune. Uitați-vă și, Uitați și bune, domnule, domnule. Și atunci ce e de făcut? Hai, spuneți cine dumneavoastră ce e de făcut. Păi, să vă să eu ce e de făcut. să stăm la televizor, să irităm lumea, să ieșim în stradă, să ne batem, să urlăm că... Noi de cine s-a bătut, noi. domnule, cu cine? Păi aici o să-i ajunge. Sărăcia aici se să ajunge. Să știți, că în sărăcie aici ajungem. Ok, bine, e punctul e noastră de vedere. Eu vă spun lume, în felul următor. Multă lume da, foarte așa este. Foarte multă lume, lume săracă, mai ales dacă nu muncește. Indiferent că nu are loc de muncă, că nu vrea să muncească. Sigur că cine nu muncește e foarte sărac. În oriunde în lumea asta. A, așa este cum ați vrea să fie bogat dacă, nu? Sigur că da, e o problemă. De ce e sărăcie în teleorman? În primul rând pentru că nu sunt locuri de muncă. De ce nu sunt locuri de muncă? Deși, de ce, deși s-au investit O grămadă de bani, județul A rămas unde a rămas Lucrurile sunt atât de simple și de evidente Ceea ce o să fac eu astăzi va fi doar să vă explic Niște mecanisme economice Care demonstrează apa fiartă, de fapt Că, de fapt, corupția Îi sărăcește pe oameni Nu asta spuneți-i la televizor Păi să fie liniște, că mai fost Și sărace am rămas după liniștea respectivă Eu ce să vă zic Scuze, Tibiu, poftiți Mai avem, uh, mai avem timp? Până, da Coftițu, Bună, nu zi... Bună ziua, Moise. Uh, la subiect ce va face Dragnea. Dragnea, în momentul ăsta este uh, sub presiune, odată că. Uh... Nu. Uh, cred că întâlnirea PSD va decide cam ce va trebui să facă el. Să plece. Sau să mai rămână. Dar, Marea presiune a lui Dragnea, să știți, în momentul de față, e că fiul său nu se află printre suspecți. Și eu înțeleg din ce descrie aici DNA-ul că Așa. a luat bani prin FISU. Adică, nu știu cum, haine nevastă sau e oricum în fosta nevastă, e în dosarul alt. Dar, da. doamne, totuși vorbim de FISU. Și eu îți zic că, uite, a luat bani prin FISU și totuși nu e printre suspecți. Ceea ce înseamnă că foarte probabil va fi mai devreme sau mai târziu. Eu cred că va face ce-au -a, ce -a făcut, ce făcut și predecesorii săi, adică a, va începe să se victimizeze că este o victimă a sistemului, nu a primului și așa mai departe. Nu e genul. No. Nu, e, nu Ia... e profilul lui ăsta. Nu e, Ia... e genul. Oricum, dar va trebui să se gândească cum își va păstra electoratul. A, da? ah, leu. credeți că... Hai că s-a terminat emisiunea și mă scoate din da. afară. Deci eu mă, mă îndoiesc că acum problema cea mai mare a lui Liviu Dragnea ar fi electoratul. Ce zice lumea? Ce părere are Guran sau altcineva de la Europa FM? Marea lui problemă este că are niște dosare, uite, în care e și familie implicată și el trebuie să scape. Asta e singur... Eu, dacă aș fi în locul lui, așa aș gândi. Încercați și noastră să gândiți ca el. VCR a prezentat România în direct la Europa FM.